45. Învingerea dragonului. Cu ocazia sărbătoririi Anului Nou, purului, mitul luptei între Zeul Furtunii și Dragon, Iluianca, se scrie I -L -L u y a n k a era recitat ritualic. Într-o primă întâlnire, Zeul Furtunii este învins și imploră ajutorul altor divinități. Zeita Inara a pregătit un banchet și l-a invitat pe dragon. Mai înainte, ea ceruse ajutorul unui muritor. Hupașia Se scrie h u p a H i y a Acesta a acceptat cu condiția ca zeița să se culce cu el. Zeița a consimțit. Dragonul a mâncat și a băut cu asemenea voracitate cât n-a mai putut să coboare iar în Gaurasa sa și Hupașia l-a legat cu o funie. Atunci a apărut zeul furtunii, care l-a ucis fără luptă pe dragon. Această versiune a mitului se încheie cu un incident bine cunoscut în Basme. Hupașia a venit să locuiească în casa zeiței Inara, dar nu a respectat avertismentul dat de zeițe de a nu privi pe fereastră în timpul absenței sale. El și-a văzut soția și copiii și a rugat-o pe Inara să lase să plece acasă. Urmarea textului s-a pierdut, dar se presupune că Hupașia a fost ucis. A doua versiune face următoarea precizare. Dragonul învinge pe zeul furtunii și îi ia inima și ochii. Atunci zăul s-a căsătorit cu fica unui om sărac și a avut un copil. În timp ce creștea, acesta a hotărât să se căsătorească cu fica dragonului. de tatăl său, tânărul abia intrat în casa soției, cere inima și ochii zeului furtunii și le obține. În posesia forțelor sale, zăul furtunii întâlnește din nou dragonul la malul mării și reușește să-l învingă. Dar, luându-i în căsătorie, soțul contractase obligația de a fi loial dragonului și a cerut tatălui său să nu-l cruță nici pe el. Atunci zeul furtunii l-a ucis pe dragon și pe propriul său fiu. Lupta dintre un zeu și dragon constituie o temă mitico-rituală destul de cunoscută. O primă înfrângere a zeului și mutilarea sa aș vor afla paralela în lupta dintre zeus și gigantul Tifon. Acesta a reușit să-i taie tendoanele mâinilor și ale picioarelor, l-a urcat pe umerii săi și l-a purtat într-o grotă în Cilicia. Tifon a ascuns tendoanele într-o blană de urs, dar Hermes și Egipan îi să le fure. Zeus și-a redobândit puterea și l-a zdrobit pe gigant. Motivul furtului unui organ vital este destul de cunoscut. Dar în versiunea achitită, dragonul nu mai este monstrul terifiant care se întâlnește în numeroase mituri cosmogonice sau luptă pentru suveranitatea lumii. Ele reprezintă de pe acum anumite trăsături care îi caracterizează pe dragonii poveștelor folclorice. Lui Iluianca îi lipsește inteligența și este laco. Zeul furtunii, învins într-o primă luptă, tema atestată și în alte părți, sfârșește prin a triumfa nu grație eroismului său, ci ajutorului unei ființe omenești, cu sau fiul pe care l-a avut cu o muritoare. Este adevărat că, în cele două versiuni, acest personaj uman este împrealabil în înzestrat cu o forță de origine divină. El este iubitul zeiței Inara sau fiul zeului Furtunii. În ambele cazuri, deși din motive diferite, ajutătorul este suprimat de către însuși autorul căvasii divizării sale. După ce se cu Inara, Hupașia nu mai avea dreptul să-și recâștige familia, adică societatea umană, deoarece câștigând de condiția divină, el putea să o transmită altor oameni. În ciuda acestei folclorizări parțiale, mitul lui Iluianca juca un rol central. El era recitat ritualic de anul nou. Anumite texte citează o luptă rituală între două grupuri opuse, comparabilă ceremonialului babilonian Akitu. Semnificația cosmogonică a mitului, evidentă în lupta lui Marduc împotriva lui Tiamat, este înlocuită cu lupta pentru suveranitatea lumii. Victoria zeului asigură stabilitatea și prosperitatea țării. Se poate presupune că, înainte de folclorizarea sa, mitul prezenta domnia dragonului drept o perioadă haotică, punând în pericol sursele însă și ale vieții. Dragonul simbolizează atât virtualitatea și obscuritatea, cât și seceta, suprimarea normelor și moartea.